עוונותיכם ועוונות אבותיכם יחדיו, אמר אדוני, אשר כיתרו על ההרים ועל הגבעות חירפוני, ומדותי פעולתם ראשונה אל חיקם. כה אמר אדוני, כאשר ימצא התירוש באשכול, ואמר, אל תשחיתהו, כי ברכה כן אעשה למען עבדי, לבלתי השחית הכל. והוצאתי מיעקב זרע, ומיהודה יורש הרי, וירשוה בכירי, בעבדי ישכנו שמה. והיה השרון לנוי צאן, ועמק אחור לרבץ בקר, לעמי אשר דרשוני. ואתם, עוזבי אדוני, השכיחים את הר קדשי, העורכים לגד שולחן, והממלאים למניע ממסך, ומניתי אתכם לחרב.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 הנה עבדי ירונו מטוב לב, ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תיילילו. והנחתם שמכם לשבועה לבחירי, והמיתך אדוני אלוהים, ולעבדיו יקרא שם אחרו. אשר המתברך בארץ יתברך בלוהי אמן, והנשבה בארץ יישבע בלוהי אמן, כי נשכחו. הצרות הראשונות, וכי נסתרו מעיניי. כי הנני בורא שמים חדשים, וארץ חדשה, ולא תזכרנה הראשונות, ולא תעלינה על לב. כי אם שישו וגילו עדי עד, אשר אני בורא. כי הנני בורא את ירושלים, גילה ואמה משוש. וגלתי בירושלים, וששתי ועמי, ולא יישמע בך עוד קול בכי.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 ולא ישחיתו בכל הר קודשי, אמר אדוני.